Знаю, знаю, нащо. В очах у діда спалахнули блискавиці. Ви, оно, корівники поприймали з недоробками? Поприймали. Вітер по них тепер у зимку гуляє. Корови хворіють. А будівельники премію одержали і будьте здорові. Ну, Бобешко на хвилину затнувся. Ну, той, хто в цьому винен, того вже знято. Отже... «А хіба сам він приймав? А правління де було?» «Ну добре, добре!» – нетерпляче перебив діда Бобешко. «Досить! Щось ти язика розпустив! Не для того ми приїхали, щоб дискусії тут з тобою розводити!» «Іменно!» – підтакнув Бобінець. «Так от!» – голос Бобешка набрав металу. «Є думка розширити посівні площі нашого колгоспу». «За рахунок земель, що гуляють, зокрема, вашого кутка!» «Чия думка?» – спитав дід. «Не прикидайся, старий!» – насупив брови бригадир. «Будемо зносити оці розвалюхи, оцей гайок. Все одно тут ніхто не живе». «А я?» «То, що й воно! Ти, старий, один гальмуєш, нам усе діло!» «Іменно гальмуєш!» – знову підтакнув бобінець. «Так от!» «Є думка, щоб той...» Бобешко говорив тоном офіційним, як на зборах. «Щоб переселити тебе, старий, десь у центр села. Або ще краще, якби ти чи я, думка?» – повторив дід. «Ну, знаєш», – підвищив голос бригадир. «Ні, просто цікаво, з чиєї розумної голови випурхнула ця думка. Хто це вирішив мене переселити, зі мною не поговоривши навіть?» Отож ми прийшли і говоримо. скривився бригадир. Ну, хто ж так говорить? Є думка, є думка. Усе вирішено, про що ж говорити? Губи в діда тремтіли. А куди ж я у центр села з оцими вуликами? Га? Від оцих лип, від гаю цього. Для бджіл липовий цвіт, це ж не кажи, діду, дурниць. Прекрасно знайдуть твої бджоли інший цвіт. Оно, в Демиденка теж пасіка? Та хіба ж можна рівняти? У мене ж мед. Гай ми діду все одно, невблаганно сказав Бобешко. Ні, ні, стрепенувся враз дід Цюба. Не поїду я нікуди, чуєте? З місця не зрушу. Тільки силою на налигачі, як совість вам дозволить. От бачиш, що робиться, коли людина одвертається... Від колективу, від людей. Свідомість її перероджується. Вона дбає тільки про себе, про свої інтереси. Суспільні інтереси її не обходять. Іменно, не обходять. Одноосібник!» Вереснув Бобинець. І раптом... Хлопці навіть здригнулися від несподіванки, почувши голос Сергія. «Та хіба можна?» Хіба можна вирубати такий гай? Це ж, пробачте, злочин. Бобешко і бобинець теж здивовано вирячились на Сергія. Вони, мабуть, навіть забули про його присутність. Бобешко усім тулубом повернувся до нього і примружив очі. Ви, товаришу, хто такий? Турист? Так от беріть свій мішечок і йдіть собі далі. І не лізьте не в своє діло. Іменно не лізь! Включай третю швидкість і газуй. Бобінець зробив красномовний жест. Сергій гордо скинув голову. Крім того, що я турист, я ще людина, який не байдуже, що робиться на землі, по якій вона ходить. І я прошу пояснити, чим викликане рішення вирубати цей гай. Хлопці здивовано перезирнулися. От тобі, И диверсант.